Uztaritzeko zentro historikoan kokatuak diren etxe bizitzek izanen dute zuntz optikoa izateko aukera. Batazbeste, zazpi pantaila konektatzen dira etxe bako itzean, eta sistema unien sker konekxioak obeak eta mosturarik gabekoak izanen dira. Horotara, milata eun etxe bizitza ornituko dituztela, adiera zibigu, Patrick Dahme, SFGko arduradunak. La, aujourd'hui, za konzern 11 sanfoye sur la Comunia d'Uztaritz, ki se situ sur le centre historik, avec quelques nouvelles Puisque il y a Ustaritz des constructions à la fois de bailleurs sociaux et d'acteurs privés uh, Bruno Carrer Ustaritzeko tzat, aukera ona da Ustaritzeko herriarentzat C'est une, une opportunité il faut que nous on travaille sur l'ensemble des des services qu'une commune peut est en capacité d'offrir les centres de loisirs des espaces sportifs bien sûr, les établissements d'enseignement uh, mais aussi tout ce qui Momentos centro historikoak baliatzeko aukera baina emekiemeki ondoko ausoetarara garatzeko sedea du ere ustaritzeko herriak